Välkomna till tolkning pågår. Jag heter Albin Tanke och idag samtalar jag med Adam Illi som är präst i Tygelssjökyrka i Malmö. Tillsammans möter vi evangelietexten från annan dag påsk. Så här står det i Johannes evangeliets 20 kapitel, verserna 19 till 23. På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem, frid åt er alla. Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa till dem igen, frid åt er alla. Som fadern har sänt mig. Sänder jag er. Sen andades han på dem och sa, ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Nu får ni följa med på ett samtal som handlar om möten som förändrar allt på djupet. Om att få uppdrag som öppnar dörrar. Och sträcker sig ut i världen. Nu börjar vi. Hej Adam. Hej Albin. <laughs> Välkommen till Tolkning pågå. <laughs> Tack så mycket. Tack. Då har vi den här texten på annan dag påsk. Om Jesus som plötsligt kommer till ett låsta rum. Just det, precis. Vad är dina, dina första spontana tankar utifrån denna text? Just det. Eh, alltså jag, jag ser den här, i, I den här texten så ser jag på något sätt att, eh, att Johannes eh, tar ut på något sätt pingsten i förväg. Jag, jag kallar den här texten för Johannes pingsten. Eh, anden utgjuts i någon bemärkelse över lärjungarna. Är det, är det en förberedelse inför den pingst som ska komma? Eller är det eh, påbörjan av, av processen, andens utgjutelse som, som begynner här men som, som eh, fortsätter genom hans, hans sista tid här med lärjungarna som uppstånden innan han, innan, innan himmelsfärden, eh, om det är pingsten som, eller om det är andens utgjutelse som löper hela vägen igenom så att säga. Okay. Eh. så du, man kan säga du ser det här lite grann som detta är det Här är kyrkans födelse I, i, på något i, vis inom i, i Johannes I Johannes ja. eh, liksom, eh, beskrivning eller så, så, så blir det det. Och sen undrar jag hur den här texten förhåller sig till, till apostlagärningarnas eh, motsvarighet av andeutgjutelse om, eh, om de ska ses som två konkurrerande texter. Att de har två olika teser mm. eller snarare så som jag ser det kanske att att det är ett, en förberedelse eller, eller början på processen att få ta emot det som kallas den helige ande. Ja, den, den jag tänker också det här starka att han andas på mm, Precis som, som som Gud andades liv i, i Adam ja, nästan. Just mm. det. För det. är ju Som det brukar vara när det handlar om Kristus så är det Verkligt, det är kroppen, kroppen det. som visas upp. Mm. Eh, det, det verkliga mötet, de är rädda. friden som mm. behövs eh, talas till dem så att säga. fri inte ja. bara en gång utan återigen. naturligtvis är de ju rädda, tänker jag mig. Absolut. Där de sitter i allt som har hänt. Precis, omedelbart efter, efter Kors död och, mm. och, och att han har försvunnit ur, ur deras åsyn, nere i graven och sådär. Mm. Abs absolut, rädsla och, och förtvivlan, ensamma i princip tonårskillar mm. <laughs> och, och sådär. Alltså. Jo, det blir verkligen ett sätt att, att pröva också till och tro. För ja, jag precis. tänker mig att jag hade nog sprungit och gömt med någonstans. Som, som, de gjorde, som de gjorde. De ja. sitter och gömmer sig för. Jo, men jag har gjort det ytterligare en gång. Ja. Jo, precis. Så jag får att de där fridsorden behövs uttalas ja, både en och två gånger kanske. Precis. Det är det här. Det blir en viktig text för mig på det sättet du säger: Kroppsligt, konkret, mm. verkligt för mig så, så, är det, så är det viktigt att, att lärjungarna fick träffa Jesus konkret och, och verkligt i, i köttet så att säga alltså att, att, att uppståndelsen var konkret och någonting som är tillvänt och inte som vi kanske kan uppleva det med vår, med vår naturalistiska världssyn att det är någonting symboliskt eller något allegoriskt och att man är världsfrånvänd om man tänker sig att, att uppståndelsen är konkret och verkligt som du och jag är konkreta och verkligen när vi skakar hand och, mm, mm. Äh, och talar till varandra äh, men jag menar, eller jag tänker i alla fall att, att det är viktigt med, med den här uppstånden att de får känna, att de får ta, att de får Just det. Äh, se att det är på riktigt liksom. Ähm. Ja, det är ett, ett, ett verkligt möte ja, precis. där också jag blir kan låta mig bli förvandlad mm. som ju, jag tänker mig händer med oss när vi, när vi står i, i verkliga möten. Alltså när, jag, jag kan ju ha, ha, äh, träffa olika människor men det är mm. kanske inte alltid så att mötet blir till. Nej just det, det precis. Äh, och det här tänker jag mig just ett möte som ett verkligt möte där, då, där jag också blir till Ja, precis förvandlas i någon ja, mening och det, det tycker jag man ser att, att lärjungarna gör också. Om man, eh, om man läser den här punkt A då där de sitter rädda och deras mästare är död eh, och det är, som att, det är som att det är slut det är som att det är över, det är hopplöst på något sätt. Eh, och så har vi punkt B eh, 50, 100 år in i framtiden där kyrkan finns runt hela Medelhavet och det som de här få människorna som, som satt i sin hopplöshet är det som, det som skulle bli den här stora kyrkan utspridd över Medelhavet. Det är, det är samma, samma människor. Det är samma. Så på, på något sätt så hände någonting emellan de två punkterna. Punkt A, rädsla och hopplöshet. Och punkt B, kyrkan utbredd, orädd för att möta kritik från romerska riket. och så, mm. så där, Orädd för förföljelse och sådär. Och jag tror att den där förvandlingen den, den anar jag här i, i det här när Jesus säger min frid ger jag er. Jag knyter an till till Johannes 14 ett par kapitel tidigare när Jesus säger frid lämnar jag åt er min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Och det där, känn ingen oro och tappa inte modet det ligger på något sätt nedlagt i när han nu igen säger mm. eh, frid åt er, alla det ligger liksom implicit tänker jag i, i det Ja, och så med denna tydliga uppdragsbeskrivning precis. som de nu eh, skickas ut med mm. alltså, de får ju samma uppdrag som, som Jesus har haft Just det. Eh, att, att vandra ut eh, stärkta och sträckta och eh, med ett tydligt uppdrag för ja, världen precis. För världen tycker jag också är viktigt att poängtera. Ja, såklart. Givetvis. Ja, ja. givetvis. Mm. Det, så det är ju en, en slags missionsbefallning. Ja, precis. Vi det. hamnar i denna söndag, eller denna måndag. Ja. Just det. jag tänker också så här att de här fridsorden som uttalas i denna hopplöshet, och där jag också tänker mig att de sitter och kanske. Ja, nu tänker jag på hur är det är att vara människa man kanske grämmer sig och tänker att de satsar på fel häst just har gått det. åt skogen alltså, eh, gärna hur det nu kan vara när modet sviker och så får de då eh, denna frid och att i friden och detta uppdrag som ges till dem så är det alltså jag tänker att det är själva friden också som är en, en väg till engagemang mm, just det det är inte bara detta att, att vara i anden eller ta emot den utan själva. Alltså varför är friden så viktig? Alltså det här lugnet är bara jag som Jesus har sagt några söndagar sedan. Just det, precis. <laughs> och eh, om jag vilar i mig själv och sätter mig ner i det som är mitt liv, med de sår och de brister jag har, så, så finns det en, en väg till upprättelse och väg till engagemang. Just det. I det. Så gick mina associationer jo, när jag att och läste det. Ja. Jo, men jag är nog lite på samma, på samma tåg. Eh, men jag tänker nog jag, jag, jag ser också friden som, som det här, eh, det här som, som han ger Jesus som, som inte världen ger. Alltså det, är inte, det är inte frid som är som någonting vi kan uppnå själva utan jag tror att eller jag tänker att det är den här eh, sakramentala friden, alltså eh, Guds frid, den som... Nå, no, kan, kan ja, precis. kanske man skulle kunna men säga. Men också, ja. också den som vi eh, önskar varandra i evkaristin, ja, i, i nattvarden, mm. alltså mm. Eh, den som är bortom det timliga, den som är bortom det världsliga, som i, som i det liksom eh, det förgängliga så att säga. Eh, en frid som, som gör att lärjungarna sen vågar, vågar göra allt möjligt farligt för för det här som de har varit med om i tre år. De vågar ge livet de flesta av dem allihop sen. Eh, och vad, är det för, vad är det för märklig liksom, frid som gör att de vågar offra allt, allting? Liksom, allt som har till, hör till den här världens bekvämligheter att göra. Och, och säkerhet och trygghet. En frid som på något sätt är större än, än det. Och som uppväger det. Det, det, är så, det är så stort och så svårt tycker jag. Att föreställa sig på något sätt den friden. Men så hoppas jag att, att vi har den också. Så, på något sätt Ja och jag tycker det är jätteviktigt det du säger att det är inte den vi, frid vi själva kan skapa eller alltså det handlar inte om att ligga hängmattan och lata sig, det är inte nej. den typen av, av Nej för du, det gjorde de ju verkligen inte efter att de hade fått den nej. där friden <laughs> Tvärt Nej, om. tvärtom Utan det är alltså sakramental frid ja, ja, alltså på något vis nåden inkarnerade ja, i att också det som för ett engagemang oegennyttiga mm, just lusten och sen tänker jag på det här med vi var lite inne på det tidigare med det verkliga som just med såren mm, just det det är inte oviktigt med, Med såren. såren. <laughs> <Hur menar> du, <laughs> tänker du då? <laughs> Nej, men jag tänker att, att är det någonting som är verkligt i det här livet så är det just att det ger sår. Just det. Mm. Att, vi, att vi, vi, vi blir medfarna mm. i livet och det ger oss erfarenheter och i bästa fall gör det oss kloka, men, men det skapar också en del skavanker och en del är och de kan jag lägga till ett helt liv på att försöka sudda bort och tvätta mm. ur och, och, och be Dalia om och precis ja. men att på något vis detta som jag också försökte närma mig tidigare med, med friden att detta att sätta sig ner i sig själv och mm. utgå från det det här är jag, jag kan inte mer eller mindre än att utgå från det som är jag och min kropp och här och nu Också med de sår. Mm. Därför de här Jesus såren är kvar. Ja, ja precis. Och de hör till honom. De, de hör till honom. De är, de är honom. Ja. På så sätt ja. är vi, våra sår är också. Vi, vi är också våra sår. Så att säga det är ingenting som vi kan kasta ifrån Nej, oss. Nej, att med de erfarenheterna som jag har, har gjort utifrån det där, det. där de har liksom kommit till mig. Jag, ja. kan inte, jag kan inte tänka bort mig själv. Nej, just det. Även om jag säkert i perioder skulle önska det så väldigt mycket mm. att inte ha varit med om det jag har varit med om i vissa avseenden. Och samtidigt kan jag inte riktigt kommer jag inte kunna förstå vem jag är om jag inte räknar med att det som har hänt mig, har hänt mig. Mm. Eh, man, man kan ju tänka på det på, i, i väldigt, mm. väldigt göra väldigt breda penseldrag i det i, i det hela. Men, men min tanke var egentligen att. Alltså, hur, är det? hur går det att leva ett liv med sår? Mm. Och då tänker jag att kan Kristus göra det och också göra det för oss mm. så kanske jag också skulle kunna våga leva mitt liv ja, precis. trots mina märken och är. Mm. Just det, i hans efterföljd men också tänker jag inspirerad av av, av, av lärjungarna och, och andra som har som har lyckats med det att, att på något sätt bryta sig ut från de här förseglade dörrarna och det här rummet där man kan sitta och vara skrämd och, och bryta sig loss från det och våga möta verkligheten istället så som den, så som den ser ut och, och så som vi själva ser ut med, med de här såren och med, med, det, med det som vi bär med oss från förr liksom. mm. Ja men håller helt med dig. Det jag tänker på är vad ska vi göra då när vi inte vågar trots att vi tar in det vi försöker ta in nu talar om det vi talar om. Om jag ändå inte vågar sträcka på mig eller vågar lämna rummet. Alltså vad, och det känner vi säkert igen i våra liv på ett eller annat sätt när vi håller oss tillbaka. Eller? Ja, precis. Vad kan vi göra? Har du, någon, har du något konkret? Jag har, jag har det slutgiltiga svaret. Oh, inte. Nej, äh, tyvärr. Inte. Nej, jag är inte så förvånad. Men, <laughs> äh, men det är ju det kan ju alltid vara värt att försöka ryva på den tanken i alla fall. Ja, precis. Äh, för det är ju inte så enkelt att slå upp dörren. N nej, om, nej, det är så även, även om Gud själv kan säga det till mig ja. i en text. Precis. <laughs> äh, uh -huh lärjungarna fick ju fick ju verktyg på något sätt. Det är inte bara att han, att han andas heligande i dem utan de utrustas också med, med en andens gåva eller nådegåva i, i, i nycklamakten. I, i detta att, att lösa och binda människor, andra och, och sig själv kanske vid, vid synden eller... Jag vet inte om det innefattar vad vi våra sår också. Men, men på något sätt de blev i alla fall stärkta av att, att få den att få den gåvan, att få den fullmakten eller sådär. Eh, någon sorts mandat från, eh, från Gud att, att det är okej okay att släppa. Det är okej okay att och, och, och överlämna, kasta ifrån oss det som och det, är inte, det är inte för att vi vill det eller så utan det är Gud tillåter oss att göra det. Gud har gett oss fullmakt att, att göra det det är på hans liksom begäran som, som vi får, får kasta iväg liksom. uh. ja, och det är ju också ett ganska omdiskuterat uh, teologiskt Verkligen stort koncept med, liksom. det här uh. med, med nycklamakten uh. och, och efterföljden kan vi verkligen binda någon till synder så. jag tänker det görs ju hela tiden mer eller mindre medvetet uh. och, jo, och, och, och då tycker jag det är värt att fundera kring det, att, vad, vad betyder det här? Men det. också att se maktperspektiven i. Mm. Det. För det här skulle väl verkligen kunna vara ett område som går att missbruka. Ja, jo. Ja. Luther sa, vilja vill jag minnas, att det gäller att, att nycklarmakten gäller andliga ting och bland kristna. Alltså att nukleamakten är ingenting som, som vi kan använda i alla våra. Eh, liksom där vi, precis som vi vill då, för, för att trycka dit människor utan mm. eh, andliga ting bland kristna eh, och jag vill också minnas att, att det inte handlade om någon sorts eh, maktbegränsad som kanske i andra 20 traditioner under i, i historien i alla fall eh, något som är tillskrivet biskoppar eller kyrkans ledning att man kan, mm. att man har makt att utestänga eller innesluta mm. och sådär eh, för Luther så var det, vill jag minnas mera Eh, nå någonting som vi som som kyrka har, har fått nyckelmakten och att nå det är någonting som ligger hos alla kristna mm. fullmakten att lösa och binda. Det är ingenting som vi som, som kyrkan alltså som någon sorts eh, kyrktopp skulle kunna mm. reglera bondefolket med utan det är, inte, det är inte det som var syftet tror jag. <laughs> jag tror det är oerhört viktigt mm. att poängtera det ja. för att eh, jag tror inte alltid att det är så självklart Nej. Och jag tänker också på. Eh, jag tänker också på lut och där. Jag tänker också på, på kallelsen att, att, eh, att leva med uppdrag för andra. Mm. Där det ju naturligtvis handlar om att eh, jag är kall till vad min nästa behöver. Och det kanske inte alltid är vad min nästa begär. Nej, just det. Men eh, och, och det visst, det finns massor med etiska funderingar man kan göra kring vad skulle det kunna betyda i varje enskilt fall och sådär men mm. och där kopplar jag också till till lögstrup som är en sån där favorit som ja. talar om etiska krav och att Den försöka leva ja precis att försöka leva så att, att jag i, i de möten jag gör så har jag ett uppdrag ett, ett mänskligt uppdrag att försöka lyfta min medmänje mm. Kanske inte så mycket binda än att nej, lyfta. Precis, va? Men... Men, det, men det är klart, kan jag, kan jag hjälpa till att lösa ja. så är ju motsatsen att jag ja, också och har, har vi makten att lösa ja. så betyder det också att vi har makten att, att ä, låta bli. Ja. Inte säkert att vi ska låta bli, men, ja. men vi kan, om vi har makten att lösa så kan vi också strunta i att använda den makten. Och då, då kanske vi arbetar mot vad... vad vad kyrkans uppgift är ja precis, <laughs> ja. och jag tror det är så oerhört viktigt att, eh, att våga eh, att våga vara lite dynamisk i, ja. i de här tankarna för att eh, det. Är, ja, att inte bara säga att men vi pratar inte om det här för nej såklart det, nej, nej, nej. Nej, Men det, är, det. jag kan känna igen de tendenser ibland <laughs> att man undviker det för att det blir för svårt eller man kan tycka att men, det, det, det, det låter för uh, maktfullkomligt att, mm. säga, att tala om det här men jag tror att om man ser det istället utifrån också ett mänskligt fenomen mm. att vi har möjlighet att, att kväva och att förminska och det sker hela tiden på arbetsplatser i skolor och mm. då finns det någonting i den här teologin att också utveckla för världen att uppdraget främst handlar om att befria befrielse just det Mm. ett uppdrag som är större då har vi talat om friden, om såren om verkligheten, om denna missionsbefallning om anden som andas mm, just det. över våra kroppar och att eh, att bemyndigas med Jesus uppdrag och binda eller fria, vi har verkligen gått igenom hela texten, jag tycker det är synd att jag inte själv ska predika annan dag påsk. Men det kanske du ska göra. Eller vad, vad tänker du om, du om du skulle predika? Vad skulle du ta upp? Om jag skulle predika eh, över den här texten eh, på annan dag eh, påsk så hade jag nog så hade jag nog valt eh, det här. Hur, hur kunde den här ängsligheten som bodde i det där rummet hos lärjungarna, hur kunde eh, hur kunde den överkommas? Liksom. Hur, kunde, hur kunde den lilla samling av människor som fanns där hur kunde det leda till, till det som är kyrkan idag, världsvid och, och eh, en sån väldig gemenskap liksom, som, som arbetar för det här, det här uppdraget som, som de anförts en gång för länge sedan eh, och jag finner inget annat svar på det än man, man, man brukar säga att det finns inga bevis för uppståndelsen eller, eller så att det är eh, Liksom en, en myt som vi, får, som vi får tro på om vi vill. Eller så där. Men det finns inga förnuftiga argument för att tro så. Eller så där. Men, men här ser jag det, det tydligaste argumentet. Och det som gör att jag kan ha med förnuft lite grann i alla fall, i min uppstånd. Och så tror att att om inte han hade visat sig. Om inte Jesus hade visat sig med sår. Konkret och verkligt och tydligt i det där rummet. Hade de haft mod att... Att gå ut liksom, och göra folk till lärjungar. Hade de det? Det, det tror jag inte. Mm. För mig så behövs uppståndelsen. Den verkliga för det. Det hade blivit min predikan. Fantastiska slutord. Tack Adam. Tack. Tack för att du kom hit. Tack. Lyssna gärna på fler avsnitt av Tolkning pågår. Du finner oss via tolkningparagav.blockspot.se eller sök i en vanlig sökmotor efter tolkning pågår så hittar du oss. Där finner du fördjupad information och naturligtvis också alla tidigare avsnitt. Tack för att ni lyssnade. På återhörande!